Ada yang kita lepas Ada yang kita simpan Ku menuju ke depan Menuju dengan lekas Kau bertenang Kalau ku disuruh, Pasti datang Sangsaka biru Kami akan menang Mana boleh berserah yeah. Mana boleh mengalah oh. Mana boleh berserah Yeah. Mana boleh mengalah? Uh, keras semua unit. Rendezvous bertemu di markas sulit. Kita senangkan semua kes rumit Buka file baru yang dah tutup Tak nak unkit. Aman kami mengalir dari atas bukit Hati sama merah jangan tengok warna kulit Kalau baru nak insaf sorry bro It is too late Budak nakal kal baru nak nangis Lepas kena cubit Kami sebab anak bangsa tidurnya -nya. Tidur kami pula tak lena tak kerak Garuda gerak senyap hari Mau jalan tegang Tiap hari semua keluar berentap Nak buat bonar jangan malu Jangan siput simpang jalan ada Kanan-kiri jangan keliru Masuk bilik itu mana ada pintu Setahun sekali jaman lemah bersama yang diri Ada tinggi. yang kita lepas Ada yang kita simpan Ku menuju ke depan Menuju dengan lekas Aku bertenang Kalau ku diseru Pasti datang Sangsaka biru Kami akan menang Woi mana boleh berserah Mana boleh mengalah Mana boleh berserah Mana boleh meng So dalam selimut sila kain mereka hilang Waktu mereka singkat setiap detik mereka pinjam Sina lampu biru buat masa depan hitam Kejar-kejar tekan -kejar minyak macam lumba dekat litar Sepintar-pintar manapun tupaya melompat Ken ke tanah jual lambat atau cepat Sepandai ikan berenang masuk bubuk kan tersekat Dulu otak cair sekarang semua jadi pekat We share the dog dengan zoom dalam sniper scope Tengok on the trigger takde lembut tagel muncul dekat crosshair suit Untuk ibu up per TV semuanya aku buat untuk negaraku semuanya telah berbunyi akan ku maju ke mana arah pun hey, A7 undercover dengan lagu dalam Maybach Layback gayak-gayak boss di tingkat paling apex Di Thailand ku di Tonglo London cariku di Mayfair Merata di bumi yang dulu mereka kata lepek Ada yang kita lepas Ada yang kita simpan Ku menuju ke depan Menuju dengan lekas Aku bertenang Kalau ku disuruh, Pasti datang Come here, come here, come here Where do you want to be? Where do